«Ти нічого не написав, ти навіть не сідав!» «Ти лазив у мій комп'ютер, Матвію!» «Якщо чесно, ти вже заграв мене!» «Якове тут дами, ну що ти?» «Так, я соліпсист, я соліпсист, ідіть всі в сад!» «Я не збираюся писати вашого дурного замовлення!» «Ти що, мученицької смерті хочеш?» – Матвій нахилився вперед до Якова. «Хочеш, як ранні християни? На хрест хочеш? У клітку до бультер'єрів хочеш?»